Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM După ce ne-a sorcovit cu clipul de promovare a României, făurit de guvernul Dragnea la centenar, același guvern deschide acum o altă poartă prin care urmează să dea în vală turiștii străini. Atrași de ce? De faptul că în România, zice vocea narrativă a noului clip guvernamental, orașele sunt vii și colorate, pline de oameni și lumini. O adevărată revelație. Într-adevăr, toate orașele de pe planetă sunt moarte și alb-negre, pline de babuini și canci lumini, cu excepția țării noastre unde vizitatorii pot să dea peste oameni și, ce să vezi, lumini. România freamătă, un amalgam efervescent de istorie și cultură, mai zice clipsul prinzător de străinezi. Cultură efervescentă s-o mai fi văzut pe undeva prin lume, dar castele, statui. Biserici, morminte, hrisoave, ceasloave, care să fiarbă în spume, arhive și tablouri votive pline de beșici, așa ceva numai istoria românilor posedă. Avem și un găzdoi, al mai prima, care îmbie lumea să vină pe aici. Este nimeni altul decât Ilie Năstase, fostul numărul unu mondial la tenis Primul, după cum le învață, povestașul guvernului În limba română, că poate nu știam Te aștept în țara mea, anunță Ilie Ca să facem ce? Păi să consumăm niscai vinațuri românești de colecție Pe urmă să ne suim la volan și să refuzăm etilotestul înjurându-i cu sete pe polițiștii care au îndrăznit să ne oprească. Jucăm și un tenis cu marele Ilie Năstase, dublu mixt. Iar dacă fetele îndrăznesc să câștige vrânghem, le facem curve împuțite. Le urăm să aibă copii ciocolată cu lapte și încasăm o suspendare de la Federația Internațională până în 2020. Veșnic tânărul domn Nasti e cunoscut și acum pe plan mondial ca numărul 1, în tenis, la capitolele mârlănie, inconștiență și pușcărie, tot cu suspendare. Domnul 9 luni și 10 zile, aproape cât s-a aflat în fruntea clasamentului ATP în 1973-74. Ilie se apare însă în viziunea guvernului Dragnea ca purtătorul de stindard al nației, persoana reprezentativă în clipa de față pentru poporul român, ceea ce e și firesc, de vreme ce țara este condusă de domnul trei ani și 6 luni cu executare. Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu La Europa FM